A már szerint való szent evangélium, második fejezet. Napok múlva pedig ismét bemének Kapernaumba, és meghallák, hogy otthon van. És azonnal sokan összegyülekezének, annyira, hogy még az ajtó elébe se fértek, és hirteténékik az igét. És jövének hozzá egy gutaütöttet hozva, akit négyen emelnek vala. És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megbonták a ma háznak fedelét, ahol ő vala. És törvén, leereszték a noszaját, amelyben a gutaütöt feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látván, mondta a gutaütötnek, Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Valának pedig ott néme írás tudók, akik ott ülnek vala szívőkben így okoskodván. Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? Kibocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten? És Jézus azonnal észrevevé az ő lelkével, hogy azok magukban így okoskodnak, és mondanékik. Miért gondoljátok ezeket a tiszívetekben? szívetekben? Mi könnyebb, azt mondom-e a gutaütötnek, néked a te bűneid, vagy ezt mondanom, kejj fel, vedd fel a te és járj. Ha pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, monda a gutaütötnek. Mondom néked, kejj föl... Vedd fel a te és és egy haza. Az pedig azonnal fölkele, és felvévén nyoszoláját, kiméne mindenkinek láttára, úgy, hogy mindenki elámélkodék, és dicsőíté az Istent, ezt mondván sohasem láttunk ilyet. És ismét kiméne a tenger mellé, és az egész sokaság megy vala ő hozzá, és ő tanítja vala őket, és mikor tovább méne, meglátál Évit, az alfeus fiát, aki a vámszedő helyén ül vala, és mondanék ki, kövess engemet, és felkelvén követi vala őt. És lőn, amikor ő ennek házában asztalhoz üle, a vámszedők és bűnösök is sokan odaülnek vala Jézussal, és az ő tanítványaival, mert sokan valának, és követék őt. És amikor látták az írástudók tudók és a farizeusok, hogy együtt eszik a vámszedőkkel és bűnösökkel, mondnának az ő tanítványainak, mi dolog, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik és iszik? És mikor ezt hallja vali Jézus, mondna nékik, Nem az egészségeseknek van szükségük orvosa, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre. János és a farizeusok tanítványai pedig bőtölnek vala. Oda menének azért és mondának néki. Mi az oka, hogy Jánosnak és a farizeusoknak tanítványai bőtölnek, a tetanítványait pedig nem bőtölnek. Jézus pedig mondanékik, vagy bőtölheti a vőlegény násznépe, amíg velük van a vőlegény. Ameddig a vőlegény velök van, nem böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak azokon a napokon. Senki sem var pedig új posztóból foltott óruhára, máskülönben, ami azt kioldaná, még kiszakít belőle az új a régiből, és nagyobb szakadás lesz. És senki sem tölt új bort régi tömlőkbe. Különben az új bor a tömlőket szétszakítja, a bor is kiömlik, a tömlők is elpusztulnak, hanem az új bort új tömlőkbe kell tölteni. És lőn, hogy szombatnapon a vetések közt vala által, és az ő tanítványai mentőkben a kalászokat kezdék valaszaggatni. Ekkor a farizeusok mondának néki, ímé Miért művelik a szombat napon, amit nem szabad? Ő pedig mondanékik, Sohasem olvastátok én, -e, mit művelt Dávid, Mikor megszűkült és megéhezett vala társaival egybe. Mi módon ment be az Isten házába, az Abiátár főpap idejében, És ettem meg a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni, Csak a papoknak, és adott a társaiknak is. És mondanékik, a szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek fia, a szombatnak is ura.